سرانہ مخترم اوری کو دا مولانا عبدالباری سے عبدہ دورہ تفسیر قرآن دا ستر نمبر کیسٹھ سپرٹوپا محلہ پر اگزائی مسجد کی پچینس ست دوزار نو کی شیر ہے جدید ملائیدو پتہ ایسا تایی عشاء حضی توید سنت کیسٹھ اینڈ شیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس عبدالرحمن پلازان اس دی مینچوک جانگیرہ روڈ صحابی پروپرائیڈر انور شیر توحیدی موبائل نمبر کله <سؤال> جواب سره روان دي نه مديان نه میسرته ولارکی شپښه لار ترو کده د کورواله تکلیف ده درد ده ما شوم ده پیدایشه پور یو لیدم ویدم چې تاسو را ده نه لمبارالم وی فلم ما جا نو ګردا دې کې ده نه په دې الم غیر د ذکر کین نو یو موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې کم دلو لیدلو نو قران از سنارن موسی صلی اللہ علیہ وسلم وئی ما اور لید انشار د دیتا چی عالم الخیب نو غنی نور تبه نار نوی فلم جا هر کله چراغه د غیفات نو دیانو आवाज ور تاوکдеш اموری کا من فنار چه برکتا چولش دی په هغه چاکی چاغه به پتلب د اور کی دی دی کیو اشکال خغداتی موسی علیہ السلام خوې انستو نارن ما اورولې ده نو موسی علیہ السلام ته په پټه نو اچنار دی نور دی الله وی وی چې ا انبوري کمن فناری برکتناک له شهداه سوڅ په طلب د اور کې دی نو الله ربول عزت ته پټه اچنار نه دی نور دی وې دا بزام د موسی علیہ السلام کې چې دا تکم سیس ته اور وای لا حجونګي ابتداوا د دا وتا نور وای او نویدا تاسو چې نار وای نو د دې نار په طلب کې چې څوک راغلې وي ناغه برکت دي ومن ومن هولا او هغه څوک چې د دینه چا پیر دي من فینار یعنی هغه څوک چې طلب د اور کړي ومن هولا او هغه څوک چې چا پیر ده دین دي وسبحان الله او پاک دی الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقات دی د اور تالب کې تلو موسی عليه السلام او داګینچا پیرو نو نویدا ټول برکتناک کډشې او امام راضی رحمه الله من فی الناری هو نور الله وې په دې اور کې دنه په پلاک نور د الله او من هو لها هو الملائکتو وهو مروی عن قتاده امام قتاده رحمه الله نویدا نقللی یا موسیٰ ای موسیٰ انہو ان اللہ انہو دیکی دا زمیر زمیر شان دی شان دا دے ان اللہو لازیز الحکیم چزیم اللہ زورور حکمتو علا موسیٰ علیہ السلام ته د آوازو شو به کم دینو شو دا غی تفصیل امروز سورت کسس کراروان دی فالکی اصاکا اغردو اخفل همسا علم مارکلا راہا چویلی دل دا حمسا تحتزو نداخو زیدہ کہ انہا جاننن طبای چې دا د نن مار والله مبرن وګورئ د موسی عليه السلام شاګه اون کې ولم یوقبوا بشائن قتل دي تو یرا د ظاهيري اسبابونو او د نبوت د شان نه خلاف نه ده یا موسی الله وی موسی عليه السلام لا تخف ما يريگا دا ګور بادرینه چې مار لړم مخه دره روان دی او دا سره د بچاو سره شي چې دې نه او ایت نه بنه را ولا ورزنه اخو الله زرري شي پیدا کړی د سند به اللا توي یا موسى اي موسى عليه لا تخاف ما يريغا اني لا اخاف لدي المرسلون زجيم يريغي زم سغا المرسلون پیغمبران ليغلي شي وي خو زم فاګي نيريغي الا من ظلم مگر ها غسو دا الا استثناء من كتيادا ضمانت الله كن سرا الا من لكن ظلمات ظلم یو کو ثم بدله حسنان بي اوکلل نيكي باد اسوين پس دبدائنا فاني غفور الرحيم بي کنن زم بخونګه مهردان بي تل کو کي دي مالي متنزل وي لكن من ظلم من سائر الناس فانه يخاف فان تاب وبدل حسنا بعد سوء فان الله غفور رحيم يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه حاصل د دې لیکن هغه څوک چې ظلم وکړ دي ټول او بیای ده هاگین توبه او وسته و نیکی اکڑا نزده ده نیره لری کم مطلب ده یاره خواه آگا په کار ده چې گناه اکڑایی او چې پس د ګنانه د توبه او باسی نزده ده گناه ماف کم یره تینا لری کم نموسا تانه خواه گناه شوی ندا نتیره ده سکاییم او یو بل ترکیب کئیوی کالا بازن نحوینا ایلا بمانا ولا وی بازی علماؤ ده نحوی ویلی چی ده ایلا بمانا ده ولا سر دی ولا من ظلمان او نیری گی حغسوکو ولا من او نیری گی حغسوک ظلمان چی ظلمیوکو سم باد ده لحسنان بی اکللنی کی سو سوین بس ده بدائینا فإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ نو زېما بخونګه مہربان حاصل څه دي الله وي اغسوک نه یریږي چې هغه ګناه وکړه د ګنا نه پس نه وکړه توبه ویستا نو هغه نه یریږي نو تا خو ګناه د سره نه د کړې ټول یریږي فإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ زېم بخونګه مہربان واضح الیدک فی جيبک دَنک خپلاس گریوان دا تخرج به زار او بزی تکسبین من غیر سو ان بغیر د څه تکلیف او د بدینا بد بنه لګي برګه بنه خورانا بکي ته 3 آیاتن پنها معجزو کیں دایو معجزدا ال فرعون فرعون او قومه ی قوم نا غته انهم کانوا قوم فاسقین بشک د دی دیو دی دی قوم بوتون کی د حکم د الله نا فلم ما جاته مااتنا هر کله چرالې د تزمغه معجزي مبصره واضحه کالون اوی دی هازا سحرم مبین دا دې جادو آزی ها اخکارا جادو دینو نو او گروه همسانا مار جوڑی دل اج دہا جوڑی لاس پڑک و دا کارونه اخو جادو گر کئی نو خوکران وی دا دخلی انکارو وجہ حدوبی ها دی انکار کڑو پدی وستای کانتھا انفسوهم او یکین کڑو پدی باندې زلونو دا دی دخلی انکارو کا خوکران وی یقین یکین ک زله یقین کړه چې دا راختیا دي عالم وتن ذیل کې امام بغویوی رحمه الله عالم انها منند الله دی په پویو پو یو چې دا د الله تر اف دي واستقن فان فصهم دمانه انکار وکړو وجه حدو بها ظلمن و اولوان به انکار کړو د دین د وجد ظلم او د تکبرنا بس ظلم په کې راغې د شرک او د ظلم او د تکبر د وجې نه انکار وکړو نو الله وی اندام ته وګورا فنظور نو وګورا کیف کانا عقبۃ المفسدين چ څنګه اندام د فسادیانو د موسی علی السلام واکه ذکر کړه وګوره دو یو سو خبره ذکر کړی یودا چې موسی علی السلام د اور طلب کراغله د اور نه ده دا پته دنشته دي د دې دایې کې بس کیږي دوی هم د موسی السلام سره لاس کې هم ساده حقیقت نه خبر نه لې هغه هم سپریدا اور پریدا موسی علی السلام سلام دې حقیقت نه نه دي خبر چې دا لاس ترخت ته د غریوان د غالي وردن نه کی نو دي کې بسه کمالي د خپل بدن د حال نه دي خبر نو په وډو بسو بو شې دبل د حال نه بس خبر شي ولا کذا تینا موسی ولا کذا تینا سليمان داوود او سليمان ایلمان دوی زنه دیمه دو واقعیا دیمه واقعیا ذکر دا سلیمان علیه السلاة والسلام اغام پدک که مسئلہ باندی الله علم الغیب اللہ دے نبالسوکون ولکد آتینا داودا و سلیمان علمان لیکنن ورکڑو مون داودا السلام و سلیمان لا علم علمان کی تنوین دی چه خاص علم دا الله رب العزت دا طرفانا کیرادا و مرات خاص علم امام بغوی رحمه اللہ یعنی علم القضائی ومن تکتری و التوابين وتصغير الشياطين وتسبيه الجبال مراد علمنا علم د قضا علم, علم په خبرو د دا مارغانو دارنګ علم د دا تابع کولو د پیریانو او علم په تسبيه د غرونو باندې د غټو د باندې چديبه با تسبيه د تسبيه سموي تسبیح ذاتول هرڅ وایي وام من شي الا يصبيح به حمد ربي ولا كلا تفكون تصبیحهم تاسلاغي وام من شي الا يصبيح به حمدي یو شی پدې اسمان کې نشته مگر هغه د رب پاکي بیان نه خدای خلق او تاسلاغي په پاکي بیانولو نه پوي غي نو پاکي بیانې هر شي خو چې وسړي دې د پاکي بیانولو په توله کې د اوستا کې بیانې لګاې او صحابي لاس کې ګټ راغستې او هغه دا لري تسبيحات اوریدل نو اوس دا تسبيح و ایل دا غه پلاسکین دا د هر کرامت نو خدای غ اوریدل کرامت او خدای سليمان عليه السلام او د داوود عليه السلام دایو خاص معجزا چې دوی د غرونو د وونو د غټو د دې هر څه چې په تسبيح وری نو دوی ته په تلګه چې دې سووي ولکذا تینا داوود یقینا ورکلوم د داوود عليه السلام لا او سليمان عليه السلام لا علم نه لم وقالا وی صفتنا دخد ایتوب دیاللالا اللذی آغازات فضلنا علا کسین من عباده المؤمنین چمگئی غرکڑیو پڑیرو بندگانو خبل مؤمنانو باندین دوارو دیلو یعنی الحمدللہ او آیا پیلم باندین پیلم دا اللہ رب لیزت دا طرف چکم دا تنسیب شا مپاغی الحمدللہ او آیا دوین فضلنا علا کسیرین داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام می چې موږ الله ډیر غره کړی یو هغه بندګانو خپل مؤمنانو باندې اشاره د دې ته جوړهاله او فضیلت راځي په علم سره الله دې زمونږ استادو د ټولو د قران او سنت صحیح لم نصیب کړي او سلیمان او داودا وارث ګرځې له سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نه میراث هغه ستو سلیمان علیہ السلام د داود علیہ السلام نه وکاله او ولی سلیمان علیہ یا ایه الناس خلقو ولمنا من في منګ <تصفح> من من دا هو دل شي دي خبره د مارغانو او من کل شي را کله شي دم دا هر هغه شي چې دا چې د بادشاہه سره مناسب وي او من کل شي را کله شي دم دا هر یو شي چې د بادشاہه سره مناسب وي او پاکاري نو موږ را کړه شوې دي ان هاذا له هو الفضل المبين لكن خاما خادد غرواله غارا وحشر لسليمان داوس نمونه ذکر کاین چې به بادشاہه سره کم سی زنه کار دی آد سلیمان علی السلام سره هو کنه بل یو نمونه د دې ذکر کای چې سلیمان علی السلام د مرغانو په خبرو پویډو سوال جواب به وسره کاو او د هغې لپاره نمونه ذکر کاین په دې کې فایده او د مرغانو عقیده سره به یو خبره ذکر کاین <خخ> واهو سره لسلیمان چې مګړې سلیمان علی السلام د پاره جنودو له کړداغه من الجنید پیریان ولین سوده انسانانو پههم یو زاونانو دای بایسی سی کولشو پیریان او دارنګ انسانان او مارغان دا به یو لخرو جدبتلو نو دای بایسی سی کولشو ځکه چې انسانان به یو ذروانو پیریان بخپل لگا دا کوي بخپل مجلس او د مارغان او بزن لو حتی تر دې پورې نو یو دغه سره روانو مارغانوم به پیریانو به انسانانوم به حتی تردی پوری ازا اطوالا وادنم لی چرال دی پیو وادنم لی پا میدان دمی گو باندی پیو کلی و خار دمی گو سکت هر چا زن لی و خاری کنی پورا خاری یه ویرال علا وادنم لی پا میدان دمی گو باندی قالت نم لتن نووی یومی گی یا ایوان نم لو ایمی گو ادخلو مساکنکم وردن شیخ پلو بنگلو او دلو مسا کې نه کوم دن نه شخپلو کورنو ته لا احتمن نه کوم سلامانو چې دلنو کې دا سلاه سلامانو ل سلام وجننو د لهکارې دغه په هم لا شوورنو د به نه پوېږي میګې دی نام لاتون دا تا پهې دی کې د تایس نه د چېیو میږی وي بلکې د توی تا د ت ی په کیو میږي دی نه استدلال کئ او ځ کوی ډپت کو تن کا سہارا یاو سڑی جڑو دیگی گرانا دے بیا تیلی تو ملاسا چایی خضی دا حکومت دا پاردین استدلال کیجی گو رئی نم لاتون میگئی کنائی خضا حکومت کولشی دا مشراو الله اللہ مشرا کڑی دیگی نو نم لاتون دی کدا تا دا تانیس ندا بلکی دے د تو دا وحدا تو کالت نم لاتون اوی یومی گی دا وادی کم دائی کدا نو امام بقائی رحمه اللہ نظم الدرار کیوائی کدا پتايف کدا مالي دي لري دي وين امام بيزاوي رحم الله فرماي چې دا پشام شام بهر حال ارده چي اي سر زمون کار نشته خود ميگو يو خارو د ميگو يو سوڑا چاغه ته غن ميګيرا کون نيدل اول ته بگر زيدل سليمان عليه السلام لختر تر روانو نو اوس دي ميګي د څنګه پتاو لګيلا چې دا سليمان عليه السلام دی او د لختر دی خدای اوس صفاتو نو دای دا زه لونه کې به الله چوله وا او په سړیګه ته پاتاو لا کې دی چې دا سليمان عليه السلام دی دوی ګل سليمان عليه السلام موجزدي کړ کین نو میږي ته به الله رب العزت ویلي زه لکه به الله چولې چې دا سليمان عليه السلام دی را روانه سليمان عليه السلام سره د خپل الله کارنه نو میږي و یا ايو النملو اي میگو ادخولوا مساكنکم وردن شیخ اوله مازې گئی چی چې د ډیر زیات زیره کوو خییاو ځکه د کوم د بچاو تدبیر کو او او, او دغلو مسا ک نه کوم دن نه شپلو کورنو ته دی کې شاره د دیته ستاقومم چې پاتې کېږي په کم ځای کي معغاته درونخ کارهته اگر کاره جونګړی و نه میږ د وکوره او او دغلو مسا ک کوم دن نه شئلو د کورو خپلو کورنو ته ایده اودوته مس کم ضایید او ځای د آرامه ضای نو اوس میګي تر والا پرې لويه کمره کې پرېدا اب وين نه زريم خوشاله سو پر اجازه نن لستوري نه کړه چې ته سوري کې به پروتي په داري او سيز دوه خپل یو ځای نو دا تاغه angle لګیلې نو یو سړی په یو ځای کې پاتې کیږي خپل ځای د داغه بس هغه د پارغه خوین نو خو دې میګي هغه خلکو تدغیغه مقام درو نخارا کچې دی دا سپک مګورې دا د ستوګ نه ځای او د نه طولی شو لا هې نه کوم سلیمانو جدو هو چې دل کې دا سه سلیمانه ل سلام لهګ دغ د کوم غم به و سره بایا سره د کوم غامی وشر سره د کوم غامی و چې دلم نهکیي دا میگیو اکل میګوقلمندو او خیارو د کوم غم و سره او د دی زمانې مشره هغه خو بل کافر د را شه زما د کوم دل کوي او راشه بمونونه پ ه میزایې پ ه دا میګه دغه قرانو نا قران دا هغه میګی تعریف کین او من کا طل مؤمن متعمد فجزاوه جهنم خالدا فیها یو سلام مؤمن مسلمان وجنی او د قتل د جایز وي پس اور مزب د سړی کافر دین نو میګی د وګره هغه لګیا دی د کوم به حفاظت او د هغیدو بچاو د پاره چدن هغه ته چل خین و یکورون توردن ارذن نشی لا اهتمنکم سليمان سلیمانو جنودو دل نه تاسو لرا سر را سلیمانه ل سلام له کار دغ اوی د کور به هرر ځ تخته ډی اخللی وځ الله د زمونږ استستاسو په سرنو باندې چې د مسلمان حاکم مسلط کې او الله د نیک او سیرت والله مسلمان با چاار راوللي او دا بالاه کېږي چې مسلمانان سم شي که مسلمانان خرابین او د د د پاسه به بل او دغه د پااسه به کافر او ظالم رازی وهم لا شور اوی به نه پوږي دا د فوههم چېوللی میږیا سلیمان دادا کافر کاراري چې بګونه به مخلو ووجې س پاکستان صدر خو به نهوي نو نه نه هغه طب پته نه لي لا شون به پوږي نه ځکه چې میږې ته وګوره او للهتر ته وګوره د سړی د خپو د لند د دو راژی پهوت نه لږي و هم لا شوورونه د به نه فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا مُسْكِتَ شُ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَنَّدَ كَوْن کې د وځي د وینا داغینا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْكِتَ داغې دخې ګورہ چې میګې وای سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ته زمونږ د دل دُل پتنه لګین ورپسې وې داغې وینا دا داغې د دا وینا رو مسکې شو نو چې یو انسان ته دی یو مخلوق د وینا پته لګین هغه ته بدغه دا بدن پته نه اشاره د دې طرف ته چې وهملای شورونه دایو نه پويږي دا پویا الله نه د ورکړي او چې کله الله اټلا او خدا غمیږي سره کې خبره ته را شو او دا غي اټلا الله سلیمان عليه السلام لورکړه علامہ ال سی رحم الله اوين انه عليه السلام لم يسمع صوتا اصلا سليمان عليه السلام د میږي आवाज نه دی اوریدلې نو د میږي په سوابي میګي تاسې دا میګي आवाज اوریدلې میګي आवाज چا اوریدلې سلیمان عليه السلام لم يسمع صوتا اصلا میګي आवाज نه دی اوریدلې و, و انما فهم ما في نفساتي ما في نفس النملتي الهاما من الله تعالى سليمان عليه السلام پوښ باغه خبره چې کومه دي میګي زړه کې څنګه پوهه اللحام من الله تعالی دا الله د طرف په الهام او پهړه کې په خبرې اچولو بنددي او دا مجزه د سلیمانسلامهس ی پیرې استداالو کې جز د مورید د زلو په حال پوېږم سخوا چټه سلیمان ل سلام لخوا الله خبر ورکړو تاله چا خبر در کوو په طبسمماضهکم من کوی مسکشی سلیمان سلام خندا کوون کې دجه د ونا دغه میږ نه او کاله اوویویرب ب او زنی مال تا کا ترا کا تو فکر کا ان اشکرانے مت کلتی چې شکر ادا کوم ساده نعمت انام تالیہ چتا کله پما والا والیدیا پمور پر ارضما وان اعمل صالحان او جزاء کم نیک ترزا او چتبخو خیاگا تو ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین ذنکما بخلی محرابانه سرا بخلو بندگانو نیکانو کی وتفقدت ارا حاضریه غسد مرغانو حاضریه غسد مرغانو شروع شو تحقیق کی کرا چې بس لار راغلیو بلار راغلیو اسنه سليمان عليه الصلاۃ والسلام وی بلار راغلیو اسنه چې د له هر کیسه کم یوځه تیر راغلیو وتفقدت ارا حاضریه غسد مرغانو فقالن وی مالیا سدی مالرا لار الهدھوذا یرا ملاچر د چد نشین چې زینوینم ام کان مل <سؤال> الغایبینا <سؤال> او قدید لد پدیدم کنا یرا چې ما تنحګاری او کنا راغلنه دی غایب دی چا د غیر دی غیر حاضر خدای خو اجازه ته نه ده اغستی چوټی نه ده اغستی لا عذبن هو عذاب شدیدا زب سزا ور کوم دلر سزا سختا او لا اصبحنه او یا بهلالوما او یا تی نی بسلطان مبین یا وپیش کی دلیل واضحه کارا دلیل پیش کین اشاره ددیتا یو کشر لا یو شاگرد لا استاد بغیر از هرې صدا ورکول شي خو غری وجنی بنا لالای بنا لا اصبحنا اس واسنا استاد وای چی یادته په شاگرد چالو کیدی سلیمان علی السلام یلال بكم هلا لو لنا وهل لا عذبنا وذابن شدیدا سذاب ورکم بل رس صدا سختا او لا اصبحنه يا بهلالكم او لياتني بسلطان مبين آیا به پیش کې دلیل احګارا طبوس به دی جای ویل نی کاغه عذر داغه معقولو چیرې بیماروم اور احتیااسار د بیماری تخکاری یاسه غم شو بل سه جالو او چې عذر وو نو بیا به پری دي ها او کنه چې باندې کدنن زمانه شاګردانو دی له چې ګمې باندې ورځی کنه په خدای کې نو کاه شیطان افلار لو مر دي کچته د شیطان افلار وې کنه زمګي عمل غرو هر وخت لیټ راځه په باندې و چې د جمی پرس به مدرسې د دان یا به ارزلې د خالی پر حضرتو او داسي بانه بهوکړه داسي نیوزلیزم nga استاد وای او خردا بدل د چلي دروغ وای خردا بدل هو داسي بانه و کی کنه چې سړی به دمر زړه خوښی جی بندوي یوه ورځ چټی والو اور اور کو نو یاد د دې زماني او داشا غردني نو د جنا د هری مدرسې زن لسوسولين او ري اتييني بسلطان مبين سليمان عليه السلام دليل به پېښږي نن بیا به ته ډبو باسمه فما کسر غایر باین وخت دیرګ لگا راغیوی فکالا نوی وی اخطو ما گیره کری دا بیما پاغی سحلم توحید بی چہتا گیره نہ دا کری پاغی بام بی سولیمان علیہ الصلاة و السلام تاوی گره ملاچرک دی وڑا غونی مرغای دا خواهی نوڑنو بخو ملگرو یارو وی چه تلویه اشنا وی خونا سولیمان علیہ السلام خوازیری اگر سیتاوغو غیرہ زربی وی خواهی وی سی وی لیدی وی اغوی وې څه سس سناي په کې کړه وې آو اول اوله به سلطان مبین که څه زر د سری دیابه چې غم کوی بلا خو کنه مولا دې توي فجزان ځان لدا سلاری ګوري بیا بهر ه دللیل معقول اس د سليمان عليه السلام نخلاص دې نشه سليمان عليه السلام مولاو واسا می خونو وې احد تو بما لم توحد به سليمان عليه السلام توي ما يهه تکړه ده باغې ته تایه ها تنه کړي باغې زه خبر يم باغې ته تبه ني یا الله امامي نسفيرهم اللهوي وفيه بطلان قول الرافضتين ان الامام لا يخفى عليه شيء او بني گلیشیگانو دذې کول بطلان دی چې هغه وی دی امام نس شي پټ نه وي ستا امام غائب بصره مرتبه عليه سليمان عليه السلام نو دی سو سليمان عليه السلام تملا جرجقو يحط بما لم توحد به ما غسل دي دي چې د پنه خبره و دي کا زرا غلمطا من سبئن نصبا خارنا بنبيكن یقین بخبر يقيني اني وجتم راتن با اومندل او خذا هم چې بادشاہي کوله د دای تاسو نه خبر اوين لا دا ګور د په بدلغي بد خلاف فطرت کار دي هغه مرقم بدلغي او اتيت من کل شي نو ور کله شه دي لار هر یو شي ولها ذيده پارارش ناظیم تخ د ډېر لوی بل هر شي ور کله مطلب دا چې د بادشاہي سره کم مناسب سي زندي او لټول ور شي هر شوناظوي او د تخ ډیر لئ لې تختوي و هو کوسجدونه ل شم د لډ او کوم د د سجدونه ل شمسې چې سده کې نړته مندونېله سوا د ال لانا ځ نه لهشیطانو عامله د تشیطان عملونه دد په د همې سبيې ددي بنکړیدي د سمیلارې نه لا هدونم د هدایت نهمومي سمیلارې ته نه راځې وره یو دا اشناول کې د چې خه حکومت کوي دو دا چې ګوره ډیر ل حکومت دی د مانا دا د چې خمداره قوم دی ل هرشي دی ل تخته دی ل بایدی ده او بل پهې پلیدي دا د واجه تویت چېدونونه ل شمسی بغیر د الله نه بل د کې داسې کم کل قوم دی مطلب دا دی چې دنیا رددن واللهاخه سیاست تبا پهې دی چې ښ حچ د چته سړی پهک نشت نو. څळे به بغینه جهاد مشرک لري داو دین دا کیدی را هلي چې نور تصدیق کوي او بیا داغه واځ ذکر کیوی وایو زينل او شیطان اعمالهم هي سګړي د شیطان امرند دی ګولا چرګ په دی پویو چې بيد الله نه بل تصدیق ول شیطان حکم می دا شیطان خو دللی او بځ خزي حاکمی من الحاکمیت منل خو مشرکول په ملک باندې د شیطان کار دی دا د دې زماني اغه روشن خیال مسلمان په دینه پویږي کافر خو کافر دی کنه اغه روشن خیال مسلمان چې ځان ته روشن خیال وي دې په دینه پویږي چې د خځي حکومت ناروا دی سیواد الله نه بل ت سید نه ناروا دا ای فصددم نديب انکري دي اني سبيلي دي سميلارينا فہم لا تذمنو دي سميلاري ته ناراضي هدايت نمومي الله اسجدو لله الذي چې اغه ادمي هدايت د دې الله اسجدو لله چ سیدنا خاص کوي الله پورے اغذات یخرج الخباء تروباسی پټ شي فالسماوات والارضی پسمان از مککی او یعلم او بوی گی الله ما پغس تو خفونه چ پټوی تاسو ما طولینون او باغی چ خارګوی الله رب العزت چ پوی دی او الله چ قادر ده د پروتوسیزونو درایستو د اسمانو د زمکه ن قدرت و اړه نو هغه الله تصدینا کوي اسمان کے پڑ سشے دے باران پزمکہ کے پڑ سشے دے فصل دانے نکم ذات چھے باران را وری دانے راو باسین فصل راو باسین اللہ لا الہ الا اللہ اللہ دا سزاعت دے چنشتا لائک دبندگا سواد دے دنا رب العرش لازیم رب دا عرش دیر لوئی دے سلیمان علیہ السلام سوچکشو ایکالا اوے سلیمان علیہ السلام سننظرو زردے چھو اپا گورو منگا اصدقتا چې طرف دیوای ام کن دمن الکاذبین کې ته د روزونو سليمان عليه السلام نه سابي بس بيد تحقیق په ملک حمله نه کین اورګل اومبه حالت معلوم وو دا لاسنګ کوم به اسنګ خلق دي دنیا سه عقل بګیشته او کنا دین هوې تباده خو چې ساکل لښته پګین وې اذهب کتابی هذا یوص بما داخت فالقه اليهم دا اور دروده دا ثم تولا انهم بیا پډاړه شداینا څانګرنو ګورا ما ځای هر ژوند چې دیسه جواب کای دا خط یو صاحب یا یو لخت کینې چې سليمان علیه السلام دیډه کله خط ورک سیدر روان نه وي دا اٹیم کین د دې یارا پارلیمنت چې کوم هغه هغه اجلاس ختم شو هرک خپل خپل ځای نو ته دلو بلکیس دې وعده نو کړي دې وعده هغه حفاظت کو نو کومو ګامرا دروازی جوړونه هغه دروازې ټوله بندې ده موږ لا چرګګو چراغي وکتل دروازې بندې دي یو سوري وکتل باغ ورنن شې وکتل خزو درم صدر سي بودره راغې خطې په پاس راغورده وي خاصو خطې جوړ وکتل څوښه دینا دروازی بندې دي یره دا بچار وړې مها موږ په روشنایی په سوري کې ګولا چرګ کولې دو نو ډورا بوجه ډیره دا کار خود کړی دی ځکه انسان نشته نو بل چاراله ده دا یو شه درتلم او خطې جو قتل نو باغی باندې نجی کل آغی محر توقتل و خلقی راو گفتل اخپل پارلیمنٹوالا بیئی تلائی ہوگا کدا کنا خطری حلی را گنڈی گئی وی شاوی سو چل لئی هنگامی اجلاس راو گفتل وی کالت کالی خلقی جا راو گفتل ناگیویا ایوها الملعو اید مشوری ملگرو انی علقی ایلی کتابن کریم ما ترالگلش اید خطیزت من کریمین فصر ابن عباس ظهير بن محمدن ال كريم بالمختومي علامہ ال سیوی د کریم تعریف تہ کړه ده ابن عباس امام قتاده ظهير بن محمد هغه ا کړه ده په مختوم سره یعنی عزتمن حده مهر په لګیدلین یو دا او دیم عزتمن ده د وایجده دو مضمون نه چې مضمون ډیر عزتمن دی چې هغه ډیر مختصر او ډیر جامع او مکمل دی مضمون څه دی انه من سليمان داد سليمان عليه السلام له طرف دي و انه او يقنان بسم الله الرحمن الرحيم مدد او تلپنون ده الله رب العزت سره دي جامو خاصه رحمتون عليه سليمان عليه السلام دا خط دي او پای کی تو دعوت نشنی ډیرو یې را پدی کې خدات بس بسم الله الرحمن الرحيم او الله تعالی علی واطوني مسلمین الله تعالی علی سرگشی مگاوایفه ما باندې واعطونی اوراشی ما تا مسلمین غالی خودن کی نو توحید کی نشتے ہیں کو بګرینشتېږي د یو زړی سترګو باندې پټای تړلې یاد او پکې سخکاری دا توحید نه بسم الله الرحمن الرحیم مولانا حسین علی رحم الله په حوالہ باندې شیخو القران د پیړۍ ذکر کوي اغه وایي د دې مطلب دا دی چې سلیمان علیه السلام ولا دعوت ورکو چې استعینو بسم الله خاصتا ولا تشریکو بهین خاص دا الله په امداد خاص دا الله نه امدادو غړی نه د بل چانه و انو بسم الله الرحمن الرحیم یقینا مدد وختل پنوند الله سره دی چا مو خاص رحمتو والو یوم طالبہ خدا شو چې د الله توحید منې دیمه مطالبه الله تعالی علیه سرګشیم کوای پما باندې واتون یو را شی ماطا مسلمین غړی خدن قالت يا ايها الملأ اودي خزيم او, او مشوريوالو افتوني مالا ما لمشوره را كيفي امر بكار نماكين ما كنت قات يا دان من جنيم فيصل كون کي ليو كار حتا تشهدون تر دي چتا حاضر شيما تا ور دا غي دا کر امتحانو مخلين او بوجم پاري غرزين دي توي اختيار انسان مشوررا را راكين کس جنو كم او غره اخره کي مشوره يو طرف تا په خځي مشوره بل طرف تا خود دي یوي خځي دا خبره په دې ټولو ته په دې ټولو خلق باندې وسنید او تا کا تورادم نگاه الله سي شي دی لوی نعمت دی د الله چې تعال الله ورکو دی نو خلق سووي عجزباتينو قالو او دي نحنو اولو قوت من يو خان دان دا طاقت او اولو با سن شديدينو خان دان دا صح جنگ والامر اليكو اختيار استادي فانذري نتسوجکا تو وګورا ما ذا تامرين که تموند د سوه کوم کې ما ذا تامريننا که تموند د سوه کوم کې قالت نو هغه وی ان الملوک بشکبا جهان اذا خلق ريتا كلجدن مشي او کلیتا افسدوا نوران kia غا کله وجالو اعزته اهلها ذلهن او ګردي عزت من خلق داغي ذليلا وکذالك يفعلون او دې دا سيكر کين او دې دا سيكين جا عزت من ولا ذليله کين مونږ به خپل ستر ګولیدل اغه درانه خو هغه عزتمن بوختانه هغه به یو کافر د لاسه ذلیل شو الله د عزتمن کی الله د واپس په خیر خیریت سره خپل کورونو تبوزي سو کی چې د کورونو د وستو ذریعہ ګرځېد لری په هره طریقې چې الله رب د عزت ته غټول خواره ذلیل او زمونږ خاموشي دی الله رب د عزت مونږ ته معاف کین و انی مرسلاتن الیهم بهدیاتن ذلیګن کیم به تهه او تحفا مناذرتنکتم کیم بما ارجال مرسلونا چې پس باندې واپس کیږي له شی وين او یز ګورم چې بادشاہ دی او ګپیغم مر دی وين وای څنګه پتا ولګي وای د پیغمبر او د بادشاہ فرق دی چې بادشاہ د دنیاي نه بس لغوني پیسي ویني نو د خپل بنده کې چپ شي او کده پیغمبر د خپل مقصد نه منورسو کیږي صلیح هديره روان کړي انی مرسلاتن الیم به هديهتن بیت هديه لګم دا هديه وا دارې رشوطو یو سړی د خپل خبرې نه اړول دا غي د پاره یو سړی لګي او غلا سوار کین بي تحديه نه وي دي دوی رشوط وای زه هدي له جما نه مې کی خو اوس دې زمانہ کې چې رشوت داخلي نه سنومي الیک سنا سره الله سره کنا چای پانا راځی کلا بسوي کلا سنوم کلا سنوم کلا بو دوی یې راټکسې کلا بو یې دا دې دا دې فستې دا دې فستې صرف آغا ولا بدل کرنے دیں لکہ شراب علی چی کې کی دیں روح حبزہ آغا باغی روح حبزہ کی گناک شراب بھئی وی فلمہ ارکلا جا سلیمانا شراغ دا کاسد سلیمان علیہ السلام سخا آواتوی جی زمونگا مشری بیگم صاحبی تا سلحہ بیرہ لے گلی دا سلیمان علیہ السلام پوچھے چی دا خورش وقت دیں قال نوی سلیمان علیہ السلام اتومد دوننی آیتا سماسر انداد کھو نها شکر اکرله مالر الله چې نبوت دی با شاهدہ او جناتب باندې او پمارغان باندې خیر النذا ل ډیر بهتار مما دا مال دولت نه تاسو ته درکړې تاسو لا بلنتم بل کې تاسو به هدیه تاسو به خو تاسو باندې تفرحون دا دستاسو تاسو نو باچی ځان تر سنبال کې دی ارجع اليهم پاسل ارشادې دا بلنا براول دی دا جننو د دا سرخکار لا کبالله هم چې نه بدي لپاره طاق د مقابلې د هغې سره والله منها نه منها اصللاان مږ به اوبادي لاه منها د کللی نه تن ان ځلیله په هم سغیررونابي بد کمزوری کړلی شوي مغلوبه بهدي کایا ی هل ملاو ب چې لړل او دا سره شرتو چې قزی او نهمرله لن کار به سره کوم چې کا د او اپس لړه خځې ته حالت و خځې پارلیمنټ راغون کو وَيُواو رَيْخَلْكُم دغه ري پیغمبر دي او بادشان دي او د پیغمبر سره جنگ کول ځان تباکول کول ني زي جذو ډول ایمان راړو او خيارا خزوا قوم هم خو خبره امنا له نو هغه د هغه د نجات ذریعہ وګرځیدل دا کلمندې خبره د ارچاتين هغه امنا هغه د خزي او هغه د سړي خوجه خبره دا کلمندې ویاله او چې خبره غلط ده نه د سړي هم مننه الحکمت زوالت المؤمنين او نماز ذکر کيده دا کلمندې خبره دایلم خبره د پوی خبره دا د مسلمان ګمغشته شه دي گم شوده شه دي چې کم دی د اومندن وایخلان قالن اریه ایه الملو سلیمان علی السلام دې سوال جوړه راولې کوی چې مونږ رازو مونږ بس تامنو تا مانو ته پیغمبري مونږ امتيانه وسو مسلمان علیه السلام چې خپل یو معجزات احکارکم قالن او سلیمان علی السلام یا ایه الملاو ای مشوري والو د هر پیغمبر د پاره سم مشوري بالا بو سرازدان ایو الملاو اے مشوری والاو ایو کم کمیو دے پتاسو کی یا تینی بیار شہا چرا بڑی ما تا دیاغا تخت قبل ان یا تونی مسلمین مخید دینا چرا شدی ما تغارائی خودون کی قال ایفریت من الجن اویو تاکتور دا پیریانونا پیریانو کیو سنا ورخون پیریو اغوی انا آتی کبییز برارم دا تخت آتا قبل ان کم من مقامک مخکې د دوستان دوستستا مجلسنا یعنی دا مجلس به دله ختم می تر غرمې پورې او ما به دا تخه رس اننی اوزولی په دیبانې د طونطاقوام امین نه معنددار قال لین د علم من کتاب او یا غ سړي چېغ سره اعلم کتاب انا آي کې زبر راړم دا تخته قبل لار تدلی ک طرف مخک د دینا چ راپشي تنظرستا مطلب دا د سترګو پر افکري به را ورسم د دینه مراد څوک دی هر وې کې خلک لګي کنا دا یو نیم سړی کې نه دناستې ده سي اسماکا غرهي سوچې لګي دا اسماکا غرهي سپکې آ چا سړی غرهي غرهي نوڅوخه به ګروځي نو هر دی کې لګي دي اقوال ذکر کین یو قول پرې کړه ذکر کای که مراد د دینه څوک دی وای د سليمان عليه السلام وزیرو اسفین وبرخیا ویغا ډیر نو یالم اسم اعظم مت یادو او چې دا غیظه بریه به دعا وکړم نو به دا تخبر او رسیدو هغه بریه چې به غصه دعا وکړه به قبول شه وای دا ټایم کې دا وای بس اسم اعظم یو تخرا او رسیدو سو کوی مراد د دینه جبرئیل امین دی اغه د علم د کتاب د حاصل زکو چې هغه د وحی راړل هغه طفتا نو زکو ته نسبت دو عنده علم من الكتاب او بهتر کول زموند علماء په نيزه نه هغه وی مراد د دینه بخت الله سليمان عليه السلام نه ما وی وجدا او وی وجدا د کا صفه بن نو دا یو کرامت دي دا داغه پلاس سرګمشه دي او کرامت د ولی په حق نه ني نو غسنوي چې اناتي کبي قبل کب هي ارتديلي ته ترڅو کان ها البته معجزات د پیغمبر کې دي شي چې کلدي پیری او وي چې زبید الله مسخين لار رسول مسخين نمخې مخې سليمان عليه السلام چې توقتل شړې ستر کو رب کیدنه زر رسول شه دای مخې تپوس ولې کو بي اداسي او وي ولي تپوس زکو کو چلا الله رب العزت وتويل نو چې دا موجزه ستا په لاس راغندو هغه خو خو چې دا څخه شي ته الله رب العزت وتدا اٹیم کې به وਹੀ کړی او سليمان عليه السلام مي انا اتي کا قبل ان يرتب ديلك ترفو دا زګو هغه وجه د ترجیح دادا قال الذي او يا غص عنده علم من الكتاب اذا سراويل من الكتاب جاءت او دي فريتا دي غټې ری دا انا اتيک به زبر العالم بیلرتاتا قبل ان تد اليك طرفك مخذه دين اچرا په سیدا ته نظرسته مطلب دا دي ما ماته الله حکم پتا نو کړي و هي راته نو کړي فاته راته نو چې ما پلاس بلا معجزه الله سرګنده یو کنه اوس په توله کې ده نو ته وګوروي بس خو چې سو مې سګندو دو تا خر را سي دي لو فلم ما را اهو هر کله چولې د سلیمان عليه السلام دا تخ مستقرا عنده حاضر د خپل څخه قال ان اود هذا من فضل ربي دال فضل درب زم الله ان عليكم الله صلى الله عليه وسلم ليه بلوني دې ته پاره چې په هانو کې پما اشکرو چه از شکر کوم اماغ فرو كنا شکر کوما ندهم دلیل پدې دې چې دا معجزه الله د سليمان عليه السلام پلاسګاره کړي و الله په ما دا محرببانانی وکړه دا موج زما پلاس کاره اکړه چې فما امتحانو کې چې شکر کوم اوقره شکر کوم ومن شکاره چا چې شکریا داکړه په ان معشکوورلی نفسې دی شکریا دا کې دپاره د فید د ځان ومن ک فره چا چې نه شکرري وکړه ان ربین زما را به غېون بهاجته د او ډیرې زتمن دی سلیمان للی صله السلامې تا ښ خو چې راشي دا تخت به پیژنی او قاله ویسلیمان علیہ السلام نکروا لها ناشنا قیدی د فراحشہ تخذین ننظروا ګورو مونگا اتاه تدی چې د هدایت مونده شي کنه اتاه تری چې آیا د هدایت مونبلشی ام دكونو من اللذین لا اهتدونا او که کیږي د اغتانه هدایت نه مومي مطلب څه وایي زده دې د عقل امتحان اسلام اغتخین صرف جاما ولا بدوما ګورما کدا دا خپل تخپیجنی او کنه داولی سليمان عليه السلام د زهن امديان اخلي يره کدي تخت او پیجندو نو دا بزنا په خبره پوشي د الله رب العزت یووالي وحدانيت به عمرين هاو کنه دې دې کې پو ان شون بیا په تن له دا تی دا خبره امنيو کنه فلم ما جات هر گله چرالا جاءت چرالا سوقا حبل قيس في لان هو حاکدار شو کی ایا داسه وستاغه تختو دې دوی ته دې تخته وګوره ستا تختاسو قالت مؤمنیک انه هو هو گویا گویا کی دا خو هم غدوی مطلب دا دی یهوب هو کشیرین و او تینا للما منل را کله شویلم پنبو اتسا من قبلها مخذ دی موجذینا انا سليمان عليه السلام تو دې موجذی ښکار او کوله تاجت نو مطلب دا دې چې هغه په جن چې دا خو ما غطاخته اکا شیره او صرف غبړی بدلی شيکل او صورت بدللی نو بیا ایسهلیمان علیه السلام ته دې تدیدې موجدې ښکار او کول ضرورت نو مونږ لیلم را کړه شو پنه نبوت سامخې د دینه ګران زین دې خبره کوژې دې نو څو پیغمبر اعتراض نکړي بلکې هغه په دی وایي چې سليمان علیه السلام فو تخ نغخته بادشاہي خو یې نه غوښتا کته خسرا پیسو سره کارونه غډیر غټه هدیره لګلی و هغه په شت سلیمان علی السلام دا تخدیزه تر ورې د ندی کې دای هکمت ته جماعت خپل موجزه خطر کې او کنا مسلمین او یموند غاړی خودن کنا و صد ما کلی و دیلرا دیبادت الله نا ما غس کان تعبد من دون الا دې کوله سوا د الله رب ال عزت دا زریو د د بندیدو دا اللہ دا عبادتنا او دیم انہا من قوم ان کافرین بیشک و دادا قوم کافرنا دا یو دو وجه ذکر کئی چکورا دمرا کلمندوان چی تختی پا بدل شکل کیو پی جندو نبی اللہ نا پی جندو او د الله بندگی نا کولا نور تیسی دی کولی دا غی وجه ذکر کئی او صد دا بندکڑی و دیر را دا عبادت د اللہ نا ما آغی سا کانت تابد من دون د دې کوله سیواد الله نه او دیم دې چې دا بندگی کول نه د ځان نه و جوړ کړې هو انها كانت من قوم كافرين دا د قوم کافرنا یعنی دا کافر قوم کیوا مشرانو د په خوانه د نورو د څو کولو عبادتونه کوله نو بس دیم چیرې اثر کې کوله کړی دغه ماحول کې لوې شي دا لوې شي دا په دغه کدی نه قبول د دا انسان فطرت دی کیدې یو کار کې اون خل او ته ابل د سوچ نه کوي تاسو ګورئ یو سړی دکانداري کنه ډېر کم تیر په بګراسي یو خداد دې تاوانی شي پکې نه به فریږي غننه چې تاوانی شي پکې نه نو دې خپل ماغه دکان کوي ازان سره کې را ارسی نه ايتم چل کوي چې بچا دا کاروبار خشه دي دا کومه دا ګټه دا ګټه نه بیا څلګي رزی بعد د دو درې د کوونو نه بیا څو اخباد بیا تی بور مارکیټ دکی دا غسی نو زمیدار خپل بجدی به چې زمیدارہ ښه شه دی غره غنم بدل کړه ډیری سبزی بدل کړه ډیری بدن باندې خپ مزبوتی نو چې کم سره په کم سیس کې مشغولایي کنه دی او بتاخه خره دی بل طرف ته سوچ نه کوي او به ته بل طرف ته لار ونه بس د کفرې لیدلو اسلام نوم نه ونه دا غریب بسنګ د کفر نوتی وا چې څنګه دې اسلام رانا په یوزلی اولی دان بس بیا ته بهر شه اله وې له شل لی تا چې د نشه باندې تا هر ځای کې خلکو خپل خپل وسیګړي دی يهود ډېر ظالم قوم دی خدا دا قران د حفاظت دي موري الله غصه د امر قیامت به محفوظي وې له شل لی تا ور د نشه دنګ دا حکم مو تولی شو حیاسکه چې سليمان عليه السلام ودا ويریان او دوی چې نور دې رضیات اخیسته ده اخو مخې نه دي وي دخپون صفه شاهدو ده د ویختونه ډکه لري تشويخ ته دی بي وړه دا بسنګ چل کیږي بس یده وته چلو خدو کلاسي چلبو کی چلاستېبو کنه او نیر به جوړ او واغی کې بلان دیوب کی او د پاسا ته شي شي کی او برا به بنګله جوړ کی دې د بوې دې ترادن نشم چې دا پدی تیری کی دا بوې دا او نو پنځي بوچتی کیه تا ته بخپله پتو لګي ګره یو چلولي ملایته جوړ کسن دا هيله ګر ملایان نه دی دا غه الهی ملي کوي دا نه راوغه دا راوکول د پاران نداس دا سلیمان علیہ السلام دیته د بګې د دن ل حکم وکم مل کوو و ځکه چېښ نهښځ خو بهر نئ چې راان او دفولیت سره چې بګې د دن بار به نه دا یورپ نهدي دا مسلمان حکومت دی.فللم ای کاله ترت هو چېدي دی داغ حبت هوو ګمانیو ک پهغې ل جاتن د ډونګیوبو د جوورو و وقعشاافت او کافړی لریکان ساقع یا د لړې کلا کپڑا او پردا ده خو له باندونه قالا او سلیمان عليه السلام انه سرهم مرادون به او بنگلادي جوړ شي دا مین قواریر د شي شونه یو مطلب خو پکې دا او چې خدا دی دی نه کوتا او دویم غرس پدی کداو چې سلیمان عليه السلام دې تخي چې تو مخ کې تکم دین وین و باغی کته غلطه تو دو کشی سنگا دو کشی دې ژه کتاب شیشبا می گمان د ابوکو الده په نور باندې گمان د اله کړه نو چې دل د غلطه شوینه التم غلطه شوینه او غم پوا شو بیره انتهای زی را کاو انتهای فیرا قالت ما غی اوې رب ازمان ربا انی ظلمت نفسی ما ظلم کړه د بخبلزان سنگا می ظلم کړه دې دای کې مې په شيشا ګومان دوبه کړو هغه دای کې مې په نور باندې ګومان د إلهه کړو په ځان مې لوی ظلم کړی رې او اسلم دمها سليمان او ما قال يخذا سرذ سليمان عليه السلام لا لله الله تبارک العالمین تربد مخلوقات دي سليمان عليه السلام دا سی وی کول دا زګه جړې رو خيارا سليمان عليه السلام به خيارا یومانه نګوري وېدا زګه چې اسنه سبا ځان تو خيارا وې ځنه دین جوړي نو چې زه و تو خیم د ځان نه نه جوړيږي دین کې او دا بل خبره چې کم کای چې پدې پینڅه باندې او پاندوی وختو پینڅه به څه کوچته ولي نه ستاسو نه تاسو څه ما دا سليمان عليه السلام دا ټول پیران تابی به نو وو کنه یو پیری دیلې چې ورش په پینڅه ولې اوچته کړه باغلی تسا اجتو شیشی تسا اجتو هغه باندې چېنه پینڅه اوچته کړي ورڅ به وتا خارې کړو نه نه دا غلطه دا په پیغمبر تهمت وای هر چې جې ویلې دي لوی ظلم یې کړره دا ډیره غلطه خبره ده wala kana arsalna ila samuda kham salihah da de ma waqia da de ma waqia da salih alayhi salatu wa salam qadima salaba me ke nijat war kaun ke allah dein suleyman alayhi salatu wa salam agata da safata na gura da khaz de hukumat wa ta badana wa da mulacher ga da ghaibi du wa ta fatana wa وبتو تنوا کدی طول خبرونه دا معلومیږي چالی الغيب الله به بل سکنا. او دونه مونږه ساسو خیل نو دوا کې د پیغمبرانو ذکر شو د مخلوقات ذکر شو په انسانانو د پیرانو بهر یو د میغي خبره ذکر کړه چې هم لا اشورون به میله مولا څرګند ذکر کړه یا حتو به مالم توحد به ما تدا غس پتہ د جتا تپته نشته نو دا وای چې د حشرات الارض کم مخلوق چې پرې زمک اگر دی پټولو کې وروډی هغه میګې دی هغه پرې پودې چې پټو پویځون کې الله دی هغه پرې هوا کې چې مارغان ګرځي هغه مارغان پرې پودې چې پټو پویځون کې الله دی, دی پا پا بل څوک نه نو مارغه پرې پویږي میګې پرې پویږي مشرک پرې نه پویږي چې پټو پویځون کې الله دی دا کله یو پیر سهاران دی چې جفلان کې تعويذونه راو قال بل سهروان لفلان کې کمیسونه پلیشتوکي دا ته پته لګي چې پدی کې پیرياندی پدی کې جادو دي دا ټول درو کوي ولکد ارسلنا الى سموده قوم صالحان بري مواقيا پدي مساله چې نجات ورکون کې الله ده واقعت صالح عليه السلام او داغه د قوم ذکر کوي چې قوم تباشا صالح عليه السلام له الله نجات ورکوه ولکد ارسلنا الى سموده یقینا ليګلهم سموديان وتا خوا همروور دد صالحان صالح حال السلام انابدو الله هغو تلیو بندې و خیدله په اضا هم فریکانان یختته سیمون نونااس پهې داخلو کو جوړلی دا خلک ګړلی شل یختته سیمونه چې جګړی کوله د جګړی تفیل سره درا پهجدترو چیت تررکتیر شو هلله منه سیرهمهله تفسیری مدارک کېي چې فضا کوو مصال هم مؤمنون بی و کافرون به یخته <تصحك> فَيَقُولُ كُلُّ فَرِيقٍ الْحَقُّ مَعِيَا وې جګړه پسوې اوړاله مسلمان شو بلې کافرې پاتې شه مسلمانانو وي حق مونږ سره دي کافر وي مونږ په حق یو تاسو دروغجنې مې بدانه نتیجه ده, ده, ده دی چې راختیا دي بیان کړو په معاشره کې دروغو نو څوک برختیا و منی په دروغو پاتې شه موږ جنگ به خودي نه اختلاف به خودي قال اوې صالح عليه السلام يا قوم يا زمانه قومه وليغول يا عذاب قتل وار سره قبل الحسنات مخذ ایمان راړلونا عذاب ولي غړاين سوره اعراف 77 کې هغه د دې دعا ته رشي وې دې عذاب غفتو الله رب العزت عذاب ولي غړاين ایمان نراړاين لولا تستغفرون الله ولي بخنن غړاي الله انا لا علكم ترحمون شاید کې پتا سره مو کړې شي او یده یتایر نابکا حالت حاله راغله په مونږه استاد وجنه وبمن او د هغه چا د وجنه ما کچتا سره دی دا په مونږ کې بد حالي راغله د تکلیفونه دي د استاد وجنه دي ته جنوي مبا سما دما و هي سوم نو نه اختلاف او نه جګړه نه تکلیفو دا هر استاد له سجو شویني قالا او ی صالح علی السلام طائرکم عند الله استاد وس پیرواله مقرره د طرف د الله نه بل انتم قوم تفتنون بلک تاسو یو قوم یی چې امتحان در باندې کولې شي وکانه فی المدینۃ تصاترهتن قبر خار کناکسان یفسدون فی الارض فساد بک اس او پزما کین ولا یصلحون اصلاح بین کولا سمکارवती जतन کین قالون او یری تکا سمو بالله او کا سمون یو کړه پال الله رب لذ دا تکا سمو باب تفاولنا صیغه فعل ماضی ده قالو اویدی سمو بالله او مضبوط کاسممون وکړپالله د قالو مکله کمی ده لا نووب ی تن نه دا د دا مکله د کالو ده لا نو ی تن نه سم ہو د شی به حمللهکو په دا او ما شایدنا محل کا اهلی ی موګنی زائد زر شوی ځای د حالاقت د احلل ددتا په انناله یا ما شاید نه محله کالیې موګې اض شوي حالاق د حال د دته په انناله سوده کوونه او موګ و رشت ق سبا د د وار دا و کې چې دی چا وجلهمونب تو یا د د حال وجلو دپاره خو بږ رالی او قسم بم په وکوو دمون پهې قسم کې رشتیې داولې ځکه و د هله جو وړړ هییل څګه کولا وید و مونکو د د د حلل چې ووجو نو دا اصلا نبل کې طبعا زمونږ اصل مقصود هغه د سالحې سلام وجل دي او سوالحل سلام به مړکوو بیا بهل مړکو که سکره نه تپوس کوي مونب قسم په خدای د د اهل وجلو د پااره مونږ نه وااضل چېي زمونږ مقصب خ د د اهل وجل لو و پهېې به مونږه رشت وو د قسم نهم بچو یارهلهکسسم ې یاره خو سره وه. سنا سيرا وسراوات دي قسم نه خو بس د یو ګناه کوتم یاره ډوره لوی ګناه کوله خو دی بل نه ځان بچ کوله دوی هغه به به علم شیخی او به علم مزبرهین چې د لک وړي ګناه نه د ځان بچ کوله د لپاره لوی پیټه بسره قالو او د م مطلب دا یبد کالو او دی تقاسمو قسم نو کوي تاسې هغه امر ده تقاسمو بالله قسم نو کوي بالله رب ال عزت جلا نو بای تنه دشب به حمله کو په ده وا له د پهل سم له نو کولن ل ویه بیا بوی مون وارث ما شهید نا مالک اهلی مون نی حاضر شی د پاره د هلاکت د اهل د ده و انا لصادقون م غیرشتنی و ما کرو ما کو دای ما کرو کو خپل خیال او ګمان ک و او مونګه تدبير وکم کرن تدبير لوي د بچ کولو د صالح عليه السلام او د تابدارو دا وهم لا شعورونه دین پويدل ا تدبير سو امام نصفي رحمهم الله تفسير مدارك کوي چله یالو د صالح عليه السلام پر ذکرینه لګ بهاري او زیتت له عبادت نه دوی وي مونږ به تدل دکیکینو یو غاري وکته د به تکینو او چې کله دې راځي حمله په پیوکو او امر به کو ختم мекуم وای دی غغارت وردن نشو یو غټ پیراغه د برنا او د غاره اخلی و ته بند کړم ای چا ته بدهونه لګی چا خلک چتلل کم حالل الله په پاتم څوک پوینم الله یو ما کروم ما کرن هو ما کرنا ما کرن تدبیر کړو دای چل کړو او ما تدبیر کړو و حمله شروع نه دینه پویندل الله رب العزت دی دا خلکو سرا اغه تدبیر اختیار کین چکه مونند مسلمانانو خلاف تدبیرونه کړی نه لګیا دي مسلمانانو ظلم ظلمن او تکبرن لګیا دي وژنې الله رب العزت دی د ټولو سره هغه ماملاو کې چې کومه ماملا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم سره کړو فنظورن تو ګورا کیف کان عاقبه مکرهم چې څنګه شان د نم کرو د فریب د دی انا د مرناهم یقینا من هلاکل دی تکا ما قوم د دی اجماین ټوله الله دایمه تباکړه قوم مې مل تباکړ و وجه صداقه قوم د شیبله السلام د صالح السلام په هلاکت خوشاله و الله یو ټول د یو سپې مچان او اقیره یو عمل یو الله یو ټول مې تباکړ و ای فتل کبو یو تهم خاویتان د دې کورنادو چې خالی پراته دي دما ظلم په سبب د ظلم ده دي ان فی ذلک الاات للقوم یعلمون و ذیک ذن خاض بارهاکم چی غی پیگی ان جین الله نه عامو خلاصې ورکم کسانو لچیمانې را وړو په قانویت د کوونه اودی چې ځانې همېشهپاره بک دنا فرمانو د الله نه دا صفت د دی چې د بزان د الله دنا فرمانه نه بچ ساې ولوتن او یاد کلتللی سلام دا دوې مواقع پدی مسله چې نجات پررکون کې الله او خلاقت را اوستون کوم الله یاد کلوتلیسلام کالله لې قوممی کله چې خپلقوم ده اتا تون الفاحشه ايا راتل کوئی به حيايتا وانتم تبصرون او تاسو ویني يا وانتم تبصرون تاسو وي گئے تعالمون انها فاحشه خب دي پوي گئے چې دا تاسو یې جووینه دا فاحشا ده به حيايدان او بعضو بعض ولمود ما نکري دا چې يرا بعضو کوم بعضن وكانوا لا تو قطعا منهم د په د یبل ظان نه بچ کوو په د بنیشر میږ جیسو کوم وې تهتونونه فينادي کو ملمون که مجل سنو کې بیانا را کولو ان کوم توسییرون تا یوبل یبل کومله الرجال ررجاله آیا تا سرات ل کو سړوته تپوسی کو ی خو کو د غ کار او دا د ډیر زیاتته جب د واچ نه نه کومله تاتونونه رجاللا آیا تا سرات ل یا حواتن بشاوات سلام ان دون بغیر د زناناونا بل انتم قوم تجهلون بل کی تاسو قوم یې چې جاهلت کوی لوی جاهل قوم یې دا کار کوي دا عمل کوي زنانې جا الله پیدا کړی دي دی په حلاله طریقه استعمال کوي خود جهالت د لپاره بایو لیس بوتو د دې چې دا, دا, دا, دا جاهل قوم ني فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم بده الا قالوا مگر دیوي